Most már nem gyötört annyira a szomjúság, és ezért hajlandó voltam elhinni, hogy ébrem vagyok. Megjegyzem, kezdtem a beszélgetést, mintha egy mondat közepén tartotta volna. Hát, naha ha valóban nagyon rá vagyok szorulva a vendéglátására, csak abban az esetben foglalok helyet a kocsijában, ha megígéri, hogy nem üt pofon. És nem követel tőlem egy aranygyűrűt, amelyben vércsepszerű rubinkő van. Meglepődve nézett rám. Hát fogalmam sincs róla, hogy honnan veszi, hogy én pofon ütném. És azon is rendkívül csodálkozok, hogy a rubingyűrűt emlegeti. Ugyanis valóban egy ilyen rubingyűrűt keresek. Noha legkisebb reményem sincs már rá, hogy megtaláljam. Hát a pofon onnan jutott eszembe, feleltem, hogy épp az imént kaptam egy akkor át, hányatott életem folyamán még nagyon keveset. Ami pedig azt a gyűrűt illeti. Hát onnan tudok a létezéséről, hogy hát azt én találtam meg. Igazán szerencse, hogy nem valami szűk utcán haladtunk, mert akkor hol biztosan bekövetkezett volna a karamból? A leány ugyanis kérésemre megindult velem Fort Miribel felé, és most meglepetésében félrerántotta a korbányt. De úgy, hogy valóságos kört írtunk le. – Maga, ma, maga, megtalálta, megtalálta a gyűrűt? – Hát igen. – Na, és hol van? – Épp az imént vette el tőlem egy romantikus hajlamú, körszakállas rabló, akinek gyomorsa hiánya van, és emiatt állandóan citromot eszik. Ettől vagyok egy kis ideges. Hát megvallom őszintén, hogy ő az, aki pofonütött. Később aztán elbeszélgettem vele, de hát ekkor már gyengélkedett, mert visszaütöttem. Egy megható történetet mesélt ősz atyáról, aki annak köszönhette korai elhalálozását, hogy komolyan vett egy udvarjassági gesztust, amikor helyjel kínálták meg egy bizonyos karos székből. Ó, én tudom, hogy kiről beszél, mondta a lány. Az illető egy Hauserstein nevű, kanadai származású gengszter. Ugye nem találja kisé furcsának, hogy egy gengsztert? A nagyon is kispolgári hangzású Hauserstein néven ismerjenek? Ugye már? Ha egy gengszternek gyomorsa hiánya lehet, akkor én már semmit sem tartok különösnek, mondtam. Hát minden esetre nagyon köszönöm, hogy hajlandó elvinni Fort Miribelbe, mert provizorikus randevúm van az őrmesteremmel. És szeretnék pontos lenni, nehogy véletlenül találkozzam vele. Hát az előbb nem említette, hogy a Hauserstein fejbe is csapta. De azt hiszi, hogy megbolondultam. Már szó sincs róla. Rejtélyes szavaim mély értelme az, hogy az őrmesterem nem tud a távozásomról. Hát azért nincs kizárva, hogy sejt valamit. Éppen ezért korán fog visszatérni az erődbe, hogy leleplezzen. Én viszont éppen ezért korábban akarok hazaérni, mint ő, nehogy leleplezzed. Na, ugye milyen egyszerű? Mondja, nagyon fontos lett volna magának az a gyűrű. Elkomolyodva bólintott. Végtelenül. Hát, ha az a gyűrű a birtokomban lenne, akkor azt hiszem, a szerencsétlenségek egész sorozatát akadályozhatnám meg. Megakadályozhatnék egy háborút, megmenthetném a birodalmat egyik gyarmata elvesztésétől, és megmenthetném apámat is. Megütődve néztem rá, azt akarja mondani, hogy egy ilyen apró ékszer ennyire jelentőségteljes lehet? Igen. Nem mondana el mindent? Nem mondaná meg, hogy miért tegyek bizalmat magával? Hát mert becsületes ember vagyok, és egész eddigi életem azzal telt el, hogy igyekeztem bajba került emberek segítségére lenni. Ebből a szempontból én és egy kockás Pierre nevű barátom meglehetős hírnévre tettünk szert. Bólintott, érdeklődés villant a szemében. Ó, oh, vagy úgy, hát maguk azok, hiszen akkor maga híres ember. Elpirultam, és kicsi szerénykedve mondtam. Na hát, Istenem, hát, na, az ember, ugye, hát, különösen ha író, ugye bár, hát szinte elkerülhetetlen, hogy bizonyos hírnévre tegyen szert. Ó, oh, mondta meglepődve, hát író is. Na most már én is meglepődtem. Hát a. A hírnevem az, az ne, nem az írói működésemmel kapcsolatban jutott el magához. Hát, őszintén szólva nem. Atyám említette, hogy a múltkoriban hát egy bizonyos kellemetlen összetűzése volt a marokkói szultánnal, mert maga tévedésből kóbor arab kereskedőnek nézte és felpofozta őfelsége három szán segígyét. Na jó, van, na. De erre az esetre emlékszem. Hát az csak ugyan kellemetlen volt. De nem tehettem róla, mert valami átkozott kis lebújban akadtam össze velük, és igencsak rakéler módon viselkedtek. Egyszerűen belém kötöttek, és meg akartak ütni. Pedig nem mutattam semmiféle ellenséges szándékot. Hát csak Felszólítottam őket, hogy hagyják el azonnal a helyiséget, mert hát magányra van szükségem. Na, de az egyiknek igazán nem én törtem be a fejét. Elesett, amikor hozzávágtam a másikat véletlenül. Na, ebből is látszik, hogy kifejezetten csak a harmadikkal volt dolgom, és... Hát de jó, hát azt valóban megvertem kisé... Há de hát ezek az arabok, ezek felnagyítanak mindent. fújnak minden kicsiséget, és azután kész a kellemetlenség. Nem, súlyos sérülés úgy szóval nem is történt. Néhány napon belül elhagyták a kórházat. Az emberek oly – Izé, mondtam, mert szerettem volna másról beszélni. – Hát a pontos csak az, hogy hallott rólam, és tudja, hogy mennyire megbízható, hű segítőtárs tudok lenni a barátommal együtt. – Magának úgy, sincs más választása, ez szemmel látható. – Kockázat nélkül nincs kilátása sikerre. Legyen őszinte is, mondjad el mindent, és higgye el, nem fogja megbánni. Bólintott. Hát van benne valami. Hát a gyűrű már úgyis magánál volt átmenetileg, tehát kis jó indulattal azt is mondhatnám, hogy benne van a dologban. És különben sincs más választása. Eszeljen ki valamit, ha tud. Hát, tulajdonképpen mi a baj? Illetőleg, hát, legelső sorban is kicsoda maga? Kleris, Lerüssel vagyok. Lerüssel a tábornagy leánya. Felelte egyszerűen. És hogyan keveredett kellemetlenségbe? Hát, úgy, hogy a katonai irattárból elloptak egy rendkívül fontos és igen titkos aktát. Úgy. Ha, ilyesmit. Hát ez. ez eléggé veszedelmes dolog. És ki lopta el azt az aktát? Én. Hát ez elég váratlan volt. Magának most, mondta a lány, az lenne a kötelessége, hogy azonnal letartóztasson engem. Tudja ezt? Tudom. Nem hallgathatom el, mondta a lány, hogy a legnagyobb titokban 200 ügynök dolgozik az aktatolvajának a kézrekerítésén. Minden autót feltartóztatnak, minden karavánt megállítanak, senkire sincsenek tekintettel. Legionista őrjáratok, szudádi lövészek és tevés szaháriának cikáznak keresztül kasulasivatakban állandóan. Hát ez meg lehetősen rossz érzés. Na, és tudja, meg kell mondanom magának. Nem derült ki, hogy mit kell megmondania nekem, mert egy hosszú, nem túlságosan magas hullám mögül most kikanyarodott négy köpenyes tevés katona. És a vezetőjük, egy káplár, felemelt kézzel jelezte, hogy az autó azonnal álljon meg. Clarice fékezett. A szahárián káplár leugrott a tevéről, anélkül, hogy letérdeltette volna előbb az állatot. Úgy látszik, hogy sietős volt a dolga. lépett mellénk, és udvarjasan, de határozottan megkérdezte. – Hová tartanak, mademazel? – Fort Miribelbe, mondta a lány. – Meg kell engedni el, hogy kikutassam az autót, és megnézem a zsebeit. De kérem, hát ez a hölgy Clarice Larussell, mondtam egy kicsi indulatosan. Larussel a nagyúr úr, ő a lánya. Oh, tiszteletem, Madmazel, felelte a káplár. A lényegen azonban nem változtat. Meg kell engednie, hogy átkutassam az autót és megnézzem a zsebeit. Hát kérem, ennek semmi akadálya. Ez a légionista hogyan jutott az autójába? Eltévedt és fáradt volt, tehát megengedtem, hogy beüljön, és elviszem oda, hova akarja. Tehát csak most ismerte meg? Ha őszinte akarok lenni, meg kell mondanom, hogy még most sem ismerem. Hát tudja, ha az ember szívességet akar tenni, nem feltétlenül szükséges, hogy ismerje is azt, aki a segítségére szorult. Hát, köszönöm, ez elég. Villám gyorsan és gyakorlottan kikutatta az autót, megnézte a lány vastagvászomból készült sportkabátjának a zsebeit, bepillantott az autó oldal zsebeibe, felemelte az ülést, kezébe vette a leány parafasisakját, azután elégedetten bólintott és tisztelgett. Hát, köszönöm, mademezel! Elnézését kérem, ha terhére voltam. Ott nem volt a terhemre. A kötelességét teljesítette, amit Larussell leánya nem vehet rossz néven senkitől. Elismerésre méltó, óriási szökkenéssel felugrott a tevére, ismét anélkül, hogy letérdeltette volna az állatot. Újabb tisztelgés, azután elügettek. Puh. Hát ezek izgalmas pillanatok voltak. Jegyeztem meg, és némi verejtéket töröltem le a homlokobról. Nem fért, mademazel Clarice? Hát nem. Na és mi lett volna, ha megtalálják az oktatáskát? Hát megkötözve szállítottak volna órámba. Na az ilyen esetben nem számít az, ha az altábornagy lánya vagyok. – És mégsem félt? – Nem. – Még nem félt? – Ó, hát mert az akták nincsenek nálam. – Nincsenek? – Hát hol vannak? – Hát magánál. Ott van az ubonya oldal zsebében. – Éreztem, hogy lassan ólom szürke lesz az arcom. Mire mindent elmondott, amit tudni akartam, már meglehetősen közel voltunk Fort Mirebellehez. Az út errefelé már roppant köves volt, és egyenetlenül hepehupás. Viszont az idő sürgetett. Kénytelen voltam, tehát én is sürgetni Klarisz Láruszölt. Hát ha nem kell attól tartani, hogy szétesik a kocsi, akkor talán menjünk már gyorsabban. Mondtam, noha a kilométer óra 70et mutatott, ami ezen a talajon több, mint életveszélyes sebesség. Hát a kocsi az nem, de mi esünk szét, ha gyorsabban megyek, felelte. Hát de most már ne türelmetlenkedjen, a tíz perc múlva ott leszünk. No, ezek szerint számíthatok magára? Hát kérem a legnagyobb mértékben. Amit itt elmondott... Fantasztikus és tiszteletre méltó. Mindemellett kellene valami, amivel adott esetben igazolhatom magam, vagy segítséget kérhetek. Ennek nincs akadálya, mondta a rövid gondolkodás után. A kis táskájába nyúlt és elővette egy papírlapot. Atyám, papírkosarából haláztam ki, mondta. Úgy látszik, megírta, és azután nem volt rá szüksége, tehát a papírkosárba került. Arra gondoltam, hogy hát hasznát vehetem még. A cédulán ez állt. E cédula felmutatója parancsomra járt el, bizonyos személyi vonatkozású ügyben, Láruszel altábornagy. Eltettem a cédulát. Megbeszéltem a lányjal, hogyan vehetem fel vele az érintkezést, azután az autó az erőt falához kanyarodott. Nem is szálltam ki az autóból, hanem egyenesen felpattantam a fal tetejére. Könnyedén, és a való tekintettel, igen kecses mozdulattal átvetettem magam, és ebből a mozdulatból még akkor sem hiányzott a báj és a kecs, amikor minden átmenet nélkül belezuhantam Rotond őrmester karjaiba.